TV Rádió FM 98 Az emberi hang Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm hallgatókat Bányai Géza, a Kolondziág Mai vendégünk, Varga ötvös Béla, a mai témánk pedig ö, nem más, mint a kormányzati negyed körüli ö, néhány gondolat. Ö, nem fogunk belemenni, azt hiszem, azokba a dolgokba, amiben a sajtó olyan sokszor belement, hogy most kifizették, nem fizették ki, hogy történt, hogy nem történt, hanem sokkal inkább ennek az esetnek a, a tanulságait és az urbanisztatai vonatkozásait szeretnénk megtárgyalni, hisz ö, fajta fejlesztések, mint a kormányzati negyed elő-elő Budapesten, és megvenem kockáztatni, bizonyára szükség is van hasonló dolgok létesítésére adott esetben. Hát ö, tulajdonképpen érdemes egy kicsit visszamenni, mert történet annyira tanulságos, és azért is beszélünk a mai nap erről, bár mindenki tudja, hogy ezt leállították. Ennek ellenére a tanulságok mert érdemes kicsit beszélni róla. Tehát Visszább menve, hogy onnan kell kiindulni, hogy miért pont oda tették, oda tervezték pontosabban a az egyet ahova tervezték. Ezt egyébként a urbanisták túlnyomó tépsége egy, egyöntetlen útasította, rossznak tartotta ezt a helyszínt, méghozzá egyértelműen rossznak tartotta, Sőt, magát maga a, a, a, a, a gondolat sem volt egyértelmű, hogy mi szükség egyáltalában egy, egy önálló kormányban egyenlétesítésre, mikor ez, ez tulajdonképpen a legjobb helyen van. De ha már egyszer városfejlesztésről beszélünk, már pedig ugye erről van szó, akkor azt kell venni, és hát összefügg tulajdonképpen azokkal a témánkal, amik többször jött a, a felhők építési láz, a, a város alternatív központjának a hiánya, hogy ez mind-mind... Arra mutat, hogy ki kell volna jelölni egy olyan területet, ö, sőt, nem is kijelölni, csak megtalálni, hiszen az ott van, ahol ezek az igények kielégülhetnek. Na most ö, ezt már többször említettük ebben a műsorba, a csepelész, aki csúcsa lett volna, amelyik minden szempontból alkalmas lett volna egy, most a saját szabaimban egy kis mini ennek a létrehozására, ahol ezek a igények, hogy Budapest nehogy lemaradjon a többi nagyvárostól, ugye most megint azt olvastam valahol, oktogonnak a honlapján, hogy megint lemarad Budapest a Valsóhoz képest, mert Valsóban épül már a 150 méteres felhölkarcoló, Bezenánk nem épül, és mennyire és nekünk is szabadna ebből kimaradnunk, Nos, ö, ugye, hogyha egy folyót nem engednek a magamedrébe menni, az össze-vissza szerte szétcsorog. Most ez történt. Annak idején egyébként a Fővárosi Önkormányzatnak komolyan fölmerült a cseperészak. Miért utasították el? Ez jellemzősen még visszábezett, méghozzá a közigazgatásnak anomáliájához. Úgy, ugye Budapest 23 kerületből ebből a fővárosból áll, e, e, amik egyenlő szinten vannak, ami unikum, de azt hiszem, unikum mondaná a második ósev, ilyen sehol a világon nincs, és ebből következben azt mondták a város atyák és város anyák, hogy e, miért pont a 21. kerület kapja meg a, a, ezeket a fedeztéseket. De hát könnyen hogy nem a 21. kerületről van szó, hanem a városnak egy olyan részéről, amelyik a legalkalmasabb lett volna erre. De, de ők nem tudnak másban gondolkozni, csak ilyen erőviszi, hogy itt ez a polgármester, ott az a polgármester, ez ezt kapja, az azt kapja, annak ajtajától ezt kapok vissza, attól kapok vissza, és gyakorlatilag megbukott ez a gondolat, mai napig Csáki a hallatlanul értékes és város szelkeletileg nagyon jó helyen lévő terület, amelyik alkalmas lett volna egy önnel a kormányzat a negyed létrehozására is minden szempontból, még biztonsági szempontból is, meg Sziget végül is <kül> és, és ugyan hasonló megfontolásokból gondolom nem emellett döntött a -e, felmerült mert hogy ha már egyszer megjelenik egy ilyen igény az azt jelenti, hogy mindenféle futurisztikus építmények fognak megjelenni. Lásd például Brüsszel, amelyik egy kis ö, ékszeldoboz volt, amíg az Európai Uniónak a központja oda nem költözött, és brutálisan szét nem verte. Nos, hát ilyenek fenyegetnek minden ilyen dolognál, és ha már egyszer ez fölmerül, akkor valóban a Budapestnek olyan területét kell fognak kijelölni, amelyik nem zavarja a köreit a meglevő városnak. És mégis kell közel van hozzá, stb. stb. nem akarom ecsetelni, tehát eleve maga a és botrányosnak mondható, függetlenül attól értelme a szükség van erre. Tehát ö, ö, város fejlesztési szempontból is egy ö, ö, remélhetően utódánynak újfaját tanítani, mint elkerülendő példát. Vargat Igen, Nagyon jó, hogy a <coughs> mert nagyon jól látszik, hogy, hogy valójában milyen komplikált dologról van szó. Tehát mennyi összetevőből áll egy kormányzati negyednek a a létesítés, létrehozása, és én is azt gondolom, hogy ezek rendkívül fontos beruházások. Ugye, de miért is? Ugye, egy minden állam, tehát uh, ugye az állam működésének van egy hatékonysági követelménye. Itt megfeleléseknek kell uh, felállni, föl, tehát olyan képleteket kell felállítani, ami ezt minden inkább biztosítja ezt a hatékony működést. Tehát az állam küzögi berendezkedése, működése, és a legfőbb szerveknek az elhelyezések között nyilvánvaló, hogy egy nagyon szerves összefüggésnek kell lennie. Úgyhogy ha a, a három elemből bármelyik is lassan megy, vagy csikorog, az ugye, mint ahogy mondani, hogy ugye minden folyamat az annak annyi hatékonyság, vagy kapacitás, ami a legkisebb, legszűkebb Tehát Ennek a körnek mindenképpen ö, szervesen össze kell tartoznia. No, tehát amikor én hoztam is itt be anyagokat, csak mutattam, hogy gyakorlatilag 91 óta minden ciklusban foglalkoztam ezt, de mindig kiváltozta, meg is kerestek. Most a legutóbbi helyszínkérőjési, hát én szakmai zsűribe is benne voltam, majd arról is beszélünk, hogy miért is merült fel ez a nyugati, meg miért nem a Csepelészak. No, és amikor ez a 90-es évek elején fölmerült, ez még az Antal kormány idején merült föl, de már korábban is voltak erről hangok, amikor volt a rendszerváltozás, közjogi berendezkedés, stb. És ugye logikus volt, hogy, hogy, hogy ezt azt az űrzavart, ami a szociális maga után hagyott, ugye az az 50-es években 40 valami minisztérium volt, amit a háborús pusztítások után ott helyeztek el ezek, ugye ezeket a küzdőg intézményeket, hát, ahol tudták, találták, találtak helyet neki, és soha nem tudták ezt egy valami koncepció mentén összehozni, bár alakítottak, javítottak a helyzetet itt ugye a 90 es évek elején ez egyszerűen fölmerült már csak azért is, mert volt egy döntő momentum, hogy, a, hogy milyen legyen az új kézsági berendezkedés. Ugye az alapvető volt, és minden párt, meg minden befolyásos szerzett meg külföld is egyetértett abban, hogy demokratikusnak kell lennie, ami ugye a Tokvill és Montesquieu elvei alapján a hatalmi ágak megosztásának az elvény nyugszik, vagyis a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás szolgáltatás az önálló hatalmi ágak kölcsönösen ellenőrzik egymást, és ennek a, az alapvetésnek kell érvényesülni, és elépítik rá a többi küzdögi intézményt, beleértve a számvőszéket, a köztességelnök hivatalt, a, a ombudsmanokat, KSH-t, akármit. És akkor ugye jött a rengeteg gondolat. Akora, és ott rögtön fölismerült, hogy milyen alapján közelítsék meg. És akkor rögtön ugye jöttek a várostervezők, akik ugye építészeti városrendezési ötletek alapján megpróbálták ezt megoldástani. Akkor jöttek az ingatlanfejlesztők, azok ingatlan szempontból, ingatlanfejlesztés szempontból kezdték vizsgálgatni. És jöttek a jogászok, azok meg közjogi szempontból jöttek, akkor megint jött valaki más, aki közlekedési szempontból. És... Akkor borzó szerencsém volt, én mesebeli szerencsém, mert én írtam egy cikket erről, hogy, hogy Budapesten van egy rendkívül szerencsés helyzet, ami én szerintem egyébként azt mutatja, hogy Magyarországon búvópatak szerűen mindig is volt egy demokratikus feladási folyamat, hiszen 150, az elmúlt 150 év alatt, ugye mondjuk, mondjuk a 1889 után miatt komolyan foglalkoztak ilyen alkotmányozás, közjogi, berendezkedéssel, a hatalmi ágak, meg a a intézmények elhelyezésével. Tehát nagyon szépen jön elő ez a demokratikus vedés, ez megjelenik a térben is. Mert ugye azt mi tudjuk, ugye a városzervezők, hogy minden politikai garnitúra, tehát kistelepülésen is, fővárosban is, megfogalmazza magát a térben ugye amit mondtam is, hogy a, a berendezkedés, a működés és a intézmények elhelyezése, ugye ennek szervesen össze kell függnie, akkor is összekapcsolódnak, hogyha mondjuk rosszul csinálják mert mindenképpen működnie kell az államnak. És ez nagyon szépen végén. Tehát 1967 után ö, volt egy nagyon intelligens ö, ö, döntés, ami összefüggött az egyesített Főváros kialakításával. Tehát ott az volt egy alap gondolat, hogy létrehozzák a, az állandó miniszterelnöki hivatat, a Sámai Sándor palotát, ami gondolom megfelelt a Fehérház, illetve a, a, a Londonban a Downing Street 10 hazai adaptációjának. És ugye mivel akkor az volt a rendezkedés, hogy az államfőnek, tehát a császár királynak nagyobb volt a Végrehajtó hatalmi, végrehajtó hatalmi szerepe, mint, mint most a kötösegi elnöknek. Tehát ő ugye fölmentette a miniszterelnököt, kinevezhette, azt hiszem, tehát sokkal több jogosítványa volt. Ezért logikus volt, hogy a várba kerül. Tehát ugye közelében. A... Igen, hát a király és a, a miniszterelnök, mint ugye hasonló hatalmi ágnak, mellett vannak. És az is egy nagyon logikus döntés volt, hogy az, az állam hatalmat kiszolgáló és azt működtető intézményeket, mint a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a külügyminisztérium, ezek is a várba kerültek. És érdekes módon, pontosabban tudatosan a polgári demokratikus, ha lehet ilyet mondani, intézményeket áttették Pestre. Tehát a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Ipar-Kereskedelmi Minisztérium. Tehát a Duna térben is elválasztotta, és történelmünk is megvolt egy ilyen választás. További szerencse szerintem, tehát ilyen történelmi szerencse, így szerintem magyar fejlődésnek, demokratikus fejlődésnek egy nagyon szép megnyomása volt, hogy akkor a parlament helyét kérölték, akkor uh, tudatosan választottak egy olyan fejlesztésre ítéltetett területet, ahol ez mint egy uh, gerjesztő beruházásként jelenik meg. És ez valójában meg is történt, hogy a Lipótváros az egy, hát egy nagyon szép uh, városrész, nagyon egységesen épített városrész, és már akkor az volt az elképzelés, hogy olyan épületet, olyan országházat építenek, amelyik teljes mértékben, tehát itt a teljesség igénye, tehát az első épület azt szerintem Magyarországon, ahol nem számított a pénz, és a teljesség igényével nyúltak hozzá. Tehát olyan épületet hoztak föl, ami a magyar történelemre, és az akkor érte, a mai napig is a legkorszerűbb parlamenti demokráciának megfelelő épületet hozott létre a belső, a, a, az épületen belüli ö, tér együttesekkel. Ugye itt nagyon látható, kívülről is nagyon megszeméletű, hogy a felsőház, tehát ez a minden kétféle parlamentáris ö, berendezkedés alkalmas. Tehát az egykamarás, illetve a kétkamarásra is. Ugye ott van, a, látjuk a Dunán és a felsőház alsóház, vagy az a két kis szögletes épület, amely kiemelkedik a kupola mellett. Illetve a kupolában pedig az egyesített ürés is létre hozni. Tehát ez például már, ha lehet ért mondani, és nem akarom megsérteni az angolokat, de már fejlette bizonyos értelemben, mint az angol parlament. Ugye valószínűleg abból a tapasztalatból is 5 és 30 évvel később építették. Na, tehát itt létrejött egy, egy olyan épület, amelyik teljesen alkalmas, és láthatóan ezt évszázadokra építették. Azért mondom, teljeség igényével. Tehát anyaghasználatában, funkciójában és küldetésében is arra építették föl. Tehát volt egyfajta demokratikus elkötelezettség, és belefért ez a dualista államrend is, mert ugye a kupola alatt volt elvileg nem csak a 2000 Egyesített Ülése, elvileg koncepcionálisan, koncepcionálisan hanem hogyha a két országnak a parlamenti törvényhozói képviselői együtt találkozna, annak is teret tudott adni. És akkor itt jött megint egy szerintem nagyszerű gondolat, hogy, hogy el kell helyezni az igazságügyi palotát, és hogy egy új Államon helyezük el. Hol helyeznénk el? Hát nyilván valahol ott téren vagy Kossuth téren, ma térnek hívjuk, és azzal szembehejezték el. És az is érdekes, hogy az az épület is gyakorlatilag a teljeség igényével készült. Tóképpen az a Hausman féle második díjas épület volt, mert az a legendás történet, hogy nem tudta eldönteni a, a bizottság, hogy melyik legyen a Stein vagy a Hausmann-féle épület mert döntetlen volt az eredmény, és akkor a, a zsűri elnöke, elnök szava az kicsit többet ért, és akkor így lett a, a mai parlament épülete, és kárpótlásként megkapta Ausman az igazságügyi palotát, és az egy kisebb épületet, az eredeti méretnek talán 40 a tehát le van. Most ott is lehet látni, hogy megvan tökében az alsó felsőház, hogyha ránézünk az épületre. És ugyanakkor a szobrokat, meg az összes terem. Tehát a terem struktúrát is az igazságszolgáltatásra méretesíti. Tehát ez abszolút arra épült. Na, és ami nagyon érdekes, hogy elnevezték a parlamentre merőleges utcát alkotmány utcának. Tehát a, ez a szerves fejlődés, ez olyan szépen kioszta ennek a városrendezési leképeződését. És utána kialakult az, hogy a mai Néprajzi Múzeum, ugye a Régi Kúria, mögött létrehozták, ugye később ugye az igazságügyi minisztériumot, ott lett az első, másod, harmad fok oda költöztek a különböző ügyvédi, jogi, meg minden egyéb kamarák. És ami érdekes, hogy különképpen az első épület volt a Kossuth téren, ez a, a Földművési Ügyi Minisztérium épülete, ami hát én mai szóhasználattal élve, az egy egykor egy csúcsminisztériumnak épült. Tehát az nem, ez tévedés, nem Földművési Minisztériumnak épült, mert abban az épületben volt az ipar, Kereskedelem és Földműves Ügyi Minisztérium, Benne volt az igazságügyi minisztérium nagyon sokáig, 19 19-ig egyébként, ez is érdekes, tehát mellék mondom, hogy 18-19 is 18 az volt az országba, de mégis ez a, ez a hogy mondjam, a elválasztódása és ez a mégis mégiscsak ment a maga a lassú útján. Tehát mondtam, 19-ben készült el az igazságügyi minisztérium Marka utcában, ami most a legfelsőbb bíróság éplete. És a, addig ott volt. Ott volt még a statisztikai hivatal, a, a Geodíziai intézet, és még még egy-két ilyen intézmény. Tehát az egy, ez egy nagyon felsőfokú, végrajtó, hatalmi szerepre szánt épület volt, hogy az is az a méretés. És közben érdekes is, hogy nagyon hasonlít ezekre a régi eklektikus házákra, meg ö, városházákra. Tehát szerintem az építészerűleg is benne volt ez a, ez a kifejez, tehát kifejezte ezt a végrehajtalnak, ezt a szigorú, tömör, hivatalszerű, funkciója, te nem volt olyan látványos, mint a törvényhozás, igazság szolgált, az emelkedett. Uh -huh. Na, és az, ez az a lényeg, hogy amikor jött ez a rendszerváltás, és én akkor a küzdigazatási intézetben dolgoztam, 89-92-ig, tehát pont a legsörűbb időben, és ez ugye tele volt jogásszal, hogy az intézmény. Tehát ez államon jöttek ezek a mindenféle ö, közjogi ötlete, gondolatok, konstrukciók, és akkor ugye meg, hogy jöttem ebből a, ugye a Váciból, ebbe az egész város tervezős dolog. és akkor szépen összeállt az, hogy itt gyakorlatilag a Kossuth-téren egy, egy, hát egy ilyen kbázi világszenzáció van, mert itt egyedül a, a világon meg lehet tekinteni, vagy létre lehet hozni pontosan a demokrácia háromszögét, három ugye a térben meg lehet jeleníteni. Tövényhozás, ugye a parlament, a, hát a Néprajzi Múzeum mert ugye egykora Igazság épülete volt, és állandóan minden ciklusban ír is egy levelet a legfelsőbb bíróság elnök, hogy szívesen visszaköltöznének. Aztán most is ez valahogy nem, hát nem napi rendben van, de valahogy benne van a gondolkodásban. És ugye akkor a, ebből már csak egy dolgot kellett lefejteni, hogy a Földönségi Minisztérium helyére, ugye a miniszterelnöki hivatal kerül a kancellár és akkor így az Alkotmány utca tengején mm -hmm. meg létrejön a Montesquieu-i hatalmi ágak elválasztásának térbeli megjelenítése, ami szerintem egészen egyedülálló. És most ugye ezekben újabb hírek, hogy most volt nem tudom, néhány hete, hogy terftanács vitték, hogy a Földmezségi Minisztérium épületét átalakítják kancellárjának. Ezt egyébként én is minden ilyen munkámban javasoltam. Tehát ez egy érdekes következmény a Koroncsi egyed sorsának, hogy miközben a, a nyugatinál elkezdték nagy építeni, és órás volt ennek a az egész média hulláma. Már menet közben ugye kiderült, hogy a minisztérium kivatal mégsem megy oda, aztán a honvédelmi minisztérium, és aztán fölmehet, még egy minisztérium, hogy azt se akar oda menni, mert az meg, mondtam, ugye az a honvédelmi minisztérium biztosan a NATO miatt nem jó, nem tudom, csak ezt feltételezem. De ugyanakkor a, ez szép csendben, ez megy magától. Ugye megint azt mondom, búvópotak szerint, mm -hmm. megint indul ez, és én akármennyire is vannak mindenféle hangok, én azt gondolom, hogy ez a terv megáll ez tulajdonképpen bizonyos értelme ennek a demokratikus berendezkedésnek a, a, a következménye. Tehát gondoljuk be azért az 50-es, 60-as, de a 70-es jelvés egy ilyet elhatároz a, a kormány, vagy az akkori a pártvezetés, akkor az keresztül vitte volna. Nem? Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy, hogy egy környezetvédelmi, egy közlekedési szakhatóság, a tervtanács, meg meg a többi ilyen intézmény önállóan fölmer lépni az államhatalom a azt gondolom, hogy ez az önállóság, ezek az intézmények az önállóság olyan erős, hogy ők ezt megmerik tenni. Tehát így értem én azt, hogy ez valamilyen módon a, a demokráciának a, a, egyfajta működése. Tehát nem nagyon tud a hatalom bármilyen erőket is megmozgat, azért megvannak azok a kis intézmények, amelyek elég szilárdonálnak állnak a lábukon. Most, mielőtt tovább lépnénk abban az irányba, mi is történt, vagy minek kellett, lehetett volna történnie. A. Miért nem volt ez úgy alkalmas, hogy te ezt leírtad? Vagyis a meglevő, őszintén szóval a legtöbbünk úgy gondolja, hogy nagyjából alapjában ott kínálatban Igen. létrejött elrendezést kellett volna egy kicsit koncentráltabban folytatni, esetleg valamilyen fajta inkább szervezeti korszerűsítést mögé rakni, és a párhuzamosságok leépítésével, ugye ma már lehet elektronizálni, kiszolgáló hivatalokat, lehet egy kicsit ugye, ugye úgy, úgy, úgy, térben távolabb elhelyezni, ezekre nincsen szükség, csak elektronikus kapcsolattal az esetleg. Mindegy, ezek részletek, mi nem ezen az úton indultak tovább, amikor ez, ez elég kézenfekvő, és ráadásul a minisztériumok többsége mégis már csak is már ott volt. Tehát Igen. mondjuk, hogy öt perc járás távolságban egymást elért tudták így is érni. Igen, na, én ugye előbb azt mondtam, hogy szerintem ez a szerves folyamat, hogy ez egy ilyen már hosszú idő, évtizedek óta, hanem száz éve tart, és ugyanakkor mégis azt kell mondani, hogy nagyon lassan érik be ez a, ez a folyamat. Tehát most minden, minden ciklusban megpróbálkoztak másképp ugye, a churchill vanami van valami állítólag valami mondása, hogy a, hogy a legjobb megoldásig az ember minden más megoldást kipróbál, és itt is úgy van, mindig megpróbáltak letérni erről az útról, ugye, mert mint, hogy mondtam is, hogy minden politikai garnitúra leképítzi magát a térben. Tehát amilyen az összetétele, ugye, amilyen helyre ő akar menni, akit maga mellé akar venni, az meg fog elni térben, épületben, közlekedésben, bármiban. Tehát itt azt kell mondanom, hogy a jelenlegi kormány is ugye megpróbált valami egy vagy két gondolat mentén egy nagy akcióba belekezni. legyen hatékony, és mit tudom én ezt finanszírozható mondjuk valami, ilyen ingatlan ö, fejlesztéssel. De nem fog működni más oldalról. Tehát nem fog működni, mert amúgy is szerintem kétséges volt, hogy hogyan lehet tudom, hogy tíz minisztériumot egyik pillanatról a másikra átköltöztetni, ami szerintem hát. Mi is úgy számoltunk minden egyes alkalommal, hogy ciklusonként két-három maximum, és az is micsoda zűrzavar, hogyha egy, át, ugye egy család is elköltözik, az már egy kész katasztrófa Nem, ugye egy minisztériumot is, ezek ugye, ez frontintézmények, tehát ezek nem olyan, hogy most nem működik egy-két hónapig, és akkor nem történik semmi. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért volt így, mert fiatal demokrácia, és ugye egyik ciklus nem akarja elfogadni az előtte levő ciklusnak az eredményét, ezért újakat keres, rá akar meg akarja mutatni, hogy jobb a többet, másképp. Tehát szerintem az, hogy ami kialakult, mondjuk Angliában, hogy a Downing szintén, vagy a fehérházadusában, ez, én tudom, ez, egy, ez egy politikai fejlődés eredménye. Hát ott is ugye nagyon sokáig a királyok nem mind voltak Windsorban és, és a Towerben, de bár az mindig megmaradt királyi székelyen. Na De visszatérve ide, tehát én azt gondolom, hogy, ö, ö, tehát, tehát azt gondolom, hogy a mi munkánkban azért volt, ö, hogy mondjam, tehát ez jól kidolgozható, ez az egész rendszer, mert mi abból indultunk ki, hogy nem lehet egy-két tényezőre építeni az egészet. Tehát az egésznek a motója az volt, hogy alkotmányosság, hatékonyság, tradíció. És itt ki is nyitottam itt a könyvet, hogy nehogy eltéveszem, Fölírtunk 12 olyan szempontot, amit érvényesíteni kell, bármennyire is komplikált volt. Mi is azt gondoltuk, hogy abban nem lehet kiindulni, hogy ez a demokratikus berendezkedés, ez meg fog változni. Tehát, hogy csak abból lehet kiindulni, hogy ez 120 évig így fog maradni, független attól, hogy milyen politikai színezetű lesz. Tehát 12 szempontot felállítottunk, ilyen az első volt hogy az alkotmányos elvek megjelenítése. A második városrendezési szempontok. A harmadik, hogy lehetőség szerint egyszer költözön egy minisztérium, mert ugye minden költözés az megrázó, ugye ezek olyan intézmények, aminek a méltóságát fönnök kell tartani. Tehát egyszer költözön, és akkor az maradjon ott. A negyedik szempont hogy a jelenleginél jobb elhelyezés legyen biztosítva, ugye? mert a régi minisztérium épületek nagyon sok lakóházot meg régi irodaházakból alakították át. És az, az is egy fontos szempont volt, hogy egy funkció, vagy intézmény, az egy épületben legyen. Tehát lehetne az legyen, ami ugye korábban volt, hogy például a, a, mondja, a gazdasági minisztérium, meg még volt egy minisztérium, meg nem tudom melyik, talán a belül ügyményszerűen nem ébben biztos, nem tudom, vagy 6 vagy 7 épületben volt, igen, gazdasági minisztérium, 6 vagy 7 helyen volt a városban. Aztán volt a hatékony működés, hogy a szerű működjön, hogy reprezentatív szempontokat is vettük a protokolt, akkor az őrzésvédélem, ugye alapvető szempont, a tradíciókat is elvettük és a közlekedés-parkolás megvalósítás követelményei. Na most mi javasoltuk azt, hogy mivel minden a változik, ugye a, a, a végrajtó hatalom, főleg a végrajtó hatalomnak a szerkezete, hogy létre kéne hozni egy olyan közigazgatási irodaház, ingatlan portfóliót, ami mindig ezt a célt fogja szolgálni, ugye ahogy pulzál ezeknek az intézményeknek a létszáma, megszáma is, de van egy adott keret, amit ugye látható, nem nagyon lépnek át. Tehát ugye most is ugye 5000 ezer közé lőtték be a minisztériumok létszámát. De akkor az igaza, igaz Géza, hogy, hogy mi is arra számoltunk, és ez minden közéges szakember alátámasztotta, hogy csökkenő létszám lesz. Tehát ez volt, ami főleg indokolatlanat tette szerintem a jelenlegi kormányzatai koncepciót, hogy annyira kihelyezni valóva, mert a jelenlegi hely, helyen, ahol már... Ugye, úgy átalakították már a régi épületeket, hogy gyakorlatilag teljesen hivatalszerű volt, és a legmodernebb elektronikus berendezésekkel is felhetett szerelni. Tehát lényeg szükségtelen volt. És ugye ez elektronikus, meg az kormányzás, az informatika fejlesztése ez még inkább így van. De ugyanakkor azt mondom, hogy a, a nyugati terület az annak a, a város szövebe való integrálása, ez egy rendkívül fontos feladat. Ez tényleg egy nagy kínai falként, zárványként ott van. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem ez egy kivezető út lehet ebből a mostani ingatlan fejlesztési zsákutcából, hogy, hogy sok olyan intézmény van, nagyon magas presztízsű és nagyon fontos intézmény, például az APEC, vagy az Álmi Számolvőszék, vagy a statisztikát, és ide sorolhatjuk szabadalmi hivatal, meg sorolhatnám mérésügyi hivatal, igen, amelyek ugye nem, nincsenek ugye minden nap a az újság címoldalán, de alapvető feladatokat látnak el, és nagyon fontos, hogy magas színvonalú gyurázatokban legyen. Na, ezeknek ideális lenne a, ez a nyugati rész, plusz ez ugyanúgy megadna azt a területfejlesztő vagy ingatlanfejlesztő ö, hatást, mint, mint a kormányzati egyet tenné. És ön akkor itt nem merülnek fel azok a problémák, ugye ezek sokkal kisebb forgalmat generálnak. A biztonság is bizonyos értelemben alacsonyabb színvonalat igényel, tehát nem fontos az, hogy van vonat, van vagy nincs vonat. Tehát ezt látom nagyon fontosnak. Most nem tudom, mert még elmondhatom ezt a csepel észak ne kérdezni, vagy hozzátenni no. itt, itt most valamit, hogy a városnak a terveiben már tulajdonképpen a rendszerváltás óta, de a hamarabb is folyamatosan, vörös vonalként húzódik végig, hogy déli irányú fejlesztés, vagy a központ déli irányú kiterjesztése. Mert ugye, ha vesszük, hogy a Margit hídtól lehetőt onképp a városközpont, és a tradicionális központ, ami nagyjából a mai belvárosi Bérben a templom környékén volt, tehát az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél, a régi Pest városközpontja, ugye két kilométerre távolság van, és hogyha attól délre nem vagyunk két kilométert, ugyanolyan távolságot, akkor cseped északi csúcsát találjuk, ahol teljes elhanyagottság, lepattantság és, és magára hagyatottságot találunk. A világ végét szinte, tehát óriási a kontraszt, tehát a urbanizációs lejtő, ez egy ilyen szakkifejezés, délfelé nagyon erős. Egyébként ennek oka van, mindig a városok a folyókon felfelé terjeszkedtek, egészen addig, amely mennem nem oldaltak, a csatornázást. Mert ugye senki nem szeretett a második a szennyvízen a most nem nagyon terjeszkethetés, szóval <gül> ott már hegyek meg minden állja. Nem a hegy, most a Dunamenti menti uh -huh. terjeszkedésről beszélek. Tehát ezért is volt, a nálunk is, de más, a London, a Párzsa, mindenhol a folyón fölfele terjeszkett, inkább a város. Lefelé pedig egy hirtelen esést hirtelen urbanizációs lejtő alakult ki, ez itt is pontosan nyomon követhető. És ezt kellett volna tulajdonképpen a szemvíz tisztításnak a bevezetésével, pálazamosan, ami mai napin is meg volt, de remélhetően most már nem sokára, hogy az oka, ami miatt ugye nem szívesen mennek oda, megszűnik, meg, lehet, meg kellett volna oldani ezt a bizonyos délirányú kiterjesztését a központnak. Illetve egy, egy alternatív központ kialakítását, amire minden szempontban alkalmasabb volna a része, és ahogy ez ebben említette a Vargöltös a, a Béla, hogy az országgyűlés épülete az egy fejlesztő gócnak minősült és, és működött, úgy egy olyan területtel, ami fejlesztésre szorult akkoriban. Most ugyanezt tökéletesen alkalmas lett volna, hogy ugyancsak fejlesztésre szoruló területen megjelent volna egy ilyen funkció, amelyik fölhúzta volna azt a lepattant, elhanyagolt területet. Egyébként meg, csak megemlítem zárójelben, hogy a ö, Lágymányos hídnak az elhelyezése is ö, pont ellen hatott ennek az egésznek. A lehet, hogy a legrosszabb helyre tették, semmit nem kötözte össze semmivel, tehát feltéső szempontból semmit nem fejleszt. <kül> tehát ott, annak is úgy kellett volna menni, hogy Csepe egy útba egyse, és akkor a Ferencváros Csepelt és a Lágymányos egyszerre, vagy a Kellenföldet egyszerre fejlesztette volna, így meg aztán semmit. Na, visszatérve egy fejlesztő gózra lett volna szükség a digedi irányban. Ezzel szemben mi van most? Ugye a Váci út a metroépítésnek köszönhetően, amit egyébként közpénzből csinált még annak idején a szocializmusban az államunk. 90 fene lett kész egyébként egészen végig. A, hát közpényszből elkészült és ebből a, a hatásában felépékelődtek az ottan ingatlanok ami természetesen magánhasznokat növelnek, és euh, exponenciális ütemben folyik a fejlesztés, elképesztő, hogy, hogy milyen építkezések vannak a Vácikut környékén. Tehát szó sincs depressziós területről, amit még meg kell támogatni egy plusz fejlesztéssel. És ezek után mondom én, mint a, a féle urbanista, hogy nem értem a mai napig egyébként a döntést, hogy a két alternatív lehetőség közül, Csepedészak és a, a Nyugati Pályadvar, miért az utóbbit Na, Én szépen válaszolok erre, de megmondom, hogy én város tervezési szempontból, ég még nem értek egyet a, az, hogy Csepedészakra kell a Kormányzati negyed, és mondom gyorsan, hogy miért. A, egy Kormányzati negyed létrehozása, akármilyen, tehát a mai kornak mondjuk egy high-tech, szupermodern és példaértékű együttes hozott volna létre, az mégis egy állandó ingatlan használat. Tehát ez nem olyan lesz, <coughs> mint egy üzleti ö, célú ingatlanfejlesztés, vagy egy lakó célú ingatlanfejlesztés. láthatjuk, hogy már most bontanak a épületeket, amiket 15 évvel ezelőtt húztak fel. Egyesült Államokban ez szinte ciklusos, <gül> hogy 10 év, 15 év alatt bontanak épületeket. Tehát itt az a gond, hogy a csepelészak nagyon értékes üzleti, tehát a város szempontból is euh, akceptálható üzleti értéke rendkívül magas. Tehát, hogyha ott létrehoznánk egy ma még korszerű, de állandó ingatlan használatot, az érzésem szerint azt az ingatlan piaci szegmens ott, a városban azt megbénítene. Gondolja arra, hogy New Yorkban, amikor felúzták az N. akkor ugye 40 emeletes, vagy nem tudom mennyi, fú, milyen fantasztikus példaértékű, legnagyobb szobrászok, építésztek. Ma már nem is találják meg, mert olyan picike és olyan kis elhanyagolta az épületet. Én azt gondolom, hogy az pont annak a. a tehát a Manhattan program, ugye, amit a cégáborék annak idején kidolgoztak, az pont azt a gondolatot követi, hogy egy élő városnak mindig kellnek olyan területekkel, ahol ő folyamatosan mozog, a, ezt a típusú üzleti ingatlanfejlesztő ambíciót folyamatosan érvényes lehet, úgy, hogy közben nem teszi tönkre a város. Tehát én azt gondolom, hogy az, mint a Doklenc, vagy más városokban is vannak kének, én nekem ez a véleményem. Tehát azt gondolom, hogy visszahúzna ott a korraci kor egy idő után, lehet, hogy tíz évig vagy öt évig pozitív lenne, és és ugyanaz a véleményem a, egyébként a nyugatiról is, tehát ha nyugatiról ezt volna ezt az épületet, akármilyen korszerület volna, ha azt a város szép lassan a magáével teszi, akkor ez úgy túl növi, túl sőt, ugye akadályozni fogja ez a... Tehát újabb zárvány fog létrelőni abban a hatalmas épület és ingatlan tömbbe, mert a biztonság miatt, az elérhetőség miatt, ugye ez állandóan mindig valamilyen intézkedés lesz, hogy el fogják zárni. tehát azt meg nem fogja díjazni a piac. Tehát akkor az azt a területet el fogják hagyni, vagy le fog értékelni, vagy nem fog annyira fejlődni. És ugyanez a vélemény a déli pályádvari részről a... Kopaszigát környékéről a más Dunamenti területekről. Ez egy nagyon fontos egyébként, amit... mert, ezt, mert tényleg, a, a, mert amikor a parlamentet kijelölték, akkor azért tudatos szándék volt, hogy ott egy közigazgatási részt fognak létezni. Tehát akkor még nem a városnak az még egy nagyon kieső része volt. Ö, ide szeretném beszúrni azt a kérdést, hogy mert, mert pont ez a gondolathoz hílik, hogy vajon az, hogy a, a mostani parlament és környéke. Az, az üzletileg tulajdonképpen egy másodrangú környék, az pont ugyan ennek köszönhető, hisz ott végül is elsősorban intézmények Igen. vannak, és ezért, ha megnéz az ember, sem este nincs ott különösebb forgalom, sem pedig különösen magas, nívújú üzleti forgalom nincsen, tehát sem különösen jó boltok nincsenek, nincsenek áruházak, és nem is kívánkozik oda senki, hogy ilyet telepítsen. Még az éttermek is csak egy-egy van, de nem, nem az a jellemző terület, de már mondjuk, ha a Balcsi Zsinszki út, ott már megkezdődik ez a ez a üzletileg is értékesebb kihasználtság. Tehát, hogy ez vajon, amit te most elmondtál, ez a fajta ilyen pangás, most üzleti oldalról nézve, ez, ez ugyaneze. Igen, itt azért közbe kell vetni, hogy ez egy, egy újkori jelenség. Hát a háború előtt, ugye, akkor még nem volt országgyűlés irodaház, tehát a, a képviselők ugye a, a saját költségeik kent tartózkodtak a városban, amikor ugye az országház működött, az országyűlés működött, és... Uh, most e, csak kapnak kapnak. Most költségtététét kapnak, de külön irodájuk is van, külön titkárságok is van, tehát óhonyási, nem tudom, hogy milliárdos a, ugye a régi fehérháznak a, a föntartása, tehát a régen nem volt ilyen, sőt, viszont voltak éttermek. Épp azért, mert amikor vége volt egy ilyen országgyűlési, vagy bizottsági ülésnek, akkor utána át Fáradtak az nem, urak most Átfáradtak az, most urak most az étterembe? Egy étterem van az országházból, senki nem akar elmenni. Na jó, ez is más is örökség egyébként. <gül> Tényleg valóban olcsó. Na, tehát a lényeg az, hogy akkor a környező éttermekben, káviházakban, ott az urak, úgy ott folytatták tovább a vitáikat, és hát egyáltalán nem vertik egymás fejét, meg nem tudom, nem volt ilyen Öri -hari. Tehát meg a biztonság is más volt. Ezek nyugodtan közlekedtek nyilvánvalóan az utcán, tehát fölszálltak a villamosra. Na, tehát Ebben igazad van, hogy szerintem is az a veszély meg lett volna a nyugatinál is, hogy ugye ez, ez valamilyen módon hogy mondjam, visszafogja, csendesíti a környezetét. De mi azt gondoltuk egyébként, a, ezeknél a koncepciókat, amikor ezt kidolgoztuk, hogy pont ezt, a, amit említettétek, ezt hogy ingatlan piaci szempontból más szinten van a, a Kossuth-Rajos tér környéke, és mondjuk én, a belváros területe, és pont ezt akartuk akkor kiasználni, hogy azokat a szétszórt intézményeket, a szétszórt elhelyezkedő intézményeket, amelyek a város mindenféle pontján voltak, hogy azokat fokozatosan behozni a kossuth környékre, nem is szorosan egymás mellé, de egy arra alkalmas épület be, és pont ezt az ingatlan érték különbséget lehetett volna kiasználni. Szerintem is neveztük költözési dominónak, aminek az volt a lényege, hogy egy minisztérium átköltöztetését annak az épületnek az eladásából, Finanszírozás Most is, most is, lehet, is, ez, is az, ez az elv szerintem ezt tehát ez most is megjelent a, a, nyug, vagy a, igen, a nyugati pályadvari kormaci negyed megvalósításánál, hogy eladják ugye a belváros épületeket és akkor annak a költségéből vagy annak a bevételeiből finanszírozzák az új épületeket. Tehát, ez az elv, tehát mi ezt az elvet követtük, mondom már korábban is. És ez nagyon szépen, mire is írtuk ezeket a modulokat, hogy hogyan lehetne az összetartozó intézményeket egymás mellé helyezni, tehát azok, amelyek uh, szoros kap, kapcsolatban vannak. Mert mi végeztünk egyébként elemzést is, tehát hogy melyek azok a uh, közjogi intézmények, amelyeknek szükséges a, a egymás melletti elhelyezése, mert szoros a kapcsolat. Mert ugye itt van az minisztérium, ugye az észre, a törvényelőkészítése, mindegyik minisztériumban kapcsolattal. Pénzügyminisztérium ugyanúgy, belügyminisztérium is. Miniszterelnök hivatalára is beszélve. Ugyanakkor meg vannak a minisztériumok, mint a kulturális minisztérium, oktatási vagy a közlekedési, amelyek ugye megy a saját maga útján, annak van -e ugye a saját rendszere. Nem igényli annyira a napi kapcsolatot. Tehát ezeket figyelme lehetett venni, és közben azt is kiderült egyébként, amikor már nem volt egy valós érv, úgy itt a nyugati pályadvány elhelyezés mellett, hogy, hogy olyan épületekben vannak a régi minisztériumok, amelyek arra alkalmatlanok voltak. Ez túlzás volt, mert Igen. volt olyan persze természetesen, hogy régi lakóházba erőszakoltak be ingatlanokat, de azért a nagy része az régen is vagy bankszékház volt, vagy valamilyen hivatalnak épült. De vannak a Szalay utcában azok az épületek. azok. Az, a, azok, az mind, mind azok. Hát vagy például hát, a, a Gazdasági Minisztériumban a, a Budapesti Kamara székházában volt, vagy valamilyen erdő, nem tudom, ügyek mm. székháza akkor ott van, ami nálunk egy nagyon nagy tartalék volt, hogy ahol most a most Homvédelmi Minisztérium ugyanak is annyira lecsökkent a létszám, hogy, hogy van-e. Még intézmények? Hát van. legalább három ilyen, ilyen nemzetbiztonsággal összefüggő intézményt el lehet helyezni, mint a Belügyi Minisztérium, Homvédelmi Minisztérium, Igazsági Minisztérium, tehát amelyek mondjuk, hogy nagyon kell védeni. Nemzetbiztonsági most hivatal az, az kérdés ott kérdés is van. Rá, azért nem. itt felmerül bennem, hogyha, mert lehet, hogy csak én vagyok egy kicsit ilyen nézés, ilyen paranóriás <hül> ebben a kérdésben. Én nem szeresen telepíteném egybe a dolgot. Ez olyan, mint hogy mondjuk a, nem tudom én a, a, a a minisztereket nem lehet egy elvinni valahova, vagy nem lehet egy futballcsapatot sem szerencsés egy repülőn elküldeni a bajnokságra, mert akkor az egész elveszhető. Hát, tudod, most volt, hogy igen. a Manchester United csapata lezuhant, ugye? éve. Előtt, igen. igen, hát persze nyilvánvaló, ehhez több pénz is kell, de, de pont figyelembevő ezeket a kapcsolati hogy mondjam, tehát hogy kinek kell tényleg hmm. fizikailag is uh, sűrűben találkozni, és kinek kevésbé. Pont ez a decentralizáltság adott esetben nagyobb területen. Ez, ez biztonsági szempontból nem előnye. Hisz, hmm. hisz ha sebezhető is, csak egy-egy pontján igazán. És természetesen mi foglalkoztunk ezzel, hát persze amennyire lehetett. Ugye? Mert ha egybe telepíted őket mondjuk ott a nyugatinál, hát akkor pláne, hogyha ezek cölöpökön állnak, ahogy el van képzelve, akkor az gyakorlatilag egy, egy bármilyen terrortámodásnak egy ideális célpontja, már csak a, a, annyira, szinte föl is hívja magára a figyelmet, hogy ezt, ezt, ezt ki kell próbálni, mert ez annyira annyira együtt van. Na, mi, hát, mi a, hát, a közösségi őrezreddel dolgoztunk együtt ezen a dolgon. Pontosabban nem mi dolgoztunk, hanem ők mondták meg, hogy mit lehet és mit nem. Tehát e, akkor nálam is, egy állandó, ez nem csak biztonság e, szempontból merült föl a decentralizáció, hanem úgy általában is, hogy ugye nem jobb-e az a város, ahol ugye szét vannak szólva a minisztériumok, itt is van egy kis komoly hivatal, ott is van egy kis komoly hivatal, vagy legyen együtt. Ez egy, ez egy nagyon nagy szakmai vita volt, hogy ugye minden kettő mellett vannak nagyon jó érvek. E, mégis valahogy úgy jött ki, mi csináltunk három változatot is egyébként, tehát akkor, amikor csak a három nagy államhatalmi ág csúcs intézményei vannak, mondjuk a Kossuth Ezett ez lett volna az első verzió, és akkor mellé csoportosulnak valamilyen módon a, a többi ö, végrajtó és más közögi intézmény. Másik verzió volt, amikor lazítottunk ezen, tehát az, hogy marad, tehát mindig az volt az alap, hogy marad ez a három hatalmi ág fő intézménye a Kossuth -téren. Első verzió, hogy mellé csoportos tettük, a második verzió volt az, hogy csak azokat, amelyek nagyon fontosak, hogy ott legyenek, mondanom, mint az igazságügyminisztérium, meg belügy, meg ezek. És volt a harmadik, ami kicsit hasonlít a mostanihoz, erre mindig is hivatkoztak egyébként itt a nyugati elhelyzésnél. hogy amikor az egész minisztérium és struktúrát gyakorlatilag kiraktuk volna, nálunk a vizafogó jött ki, tehát az ilyen város szerkezet élemzés alapján az jött ki, de most már az lehetetlenül beépült, de akkor az tűnt, de mégis költségben nem, nem volt jobb. Érdekes, hogy, hogy messze mínuszos volt a, a megtérülése az új új uh, negyet kialakításának. Mert ugye az csak egy szempont, hogy hogy hatékony együtt vannak. Tehát a megközelítés, a kialakítás, a parkolás, a infrastruktúra, meg minden egyéb. Mert ugye itt most, ahol most vannak, ott egy, egy kialakult állapot. Tehát azt kell javítgatni. És ma már, amire szinte hivatkoztak, hogy nagyon drága az üzemetet a régi épületeknek, ma már sem igaz, mert most már olyan kország technológiák vannak, hogy, hogy a gépészetben, a szigetelésben, a, a hőháztartásban már ezek szinte föl tudják venni a versenyt, sőt, az azért, üveg, azért, üvegpalották azok... valószínűleg egy ilyen... Régi építésű, egyméteres falakból épített épületet Ezért nem, nem olyan néz, legfeljebb az ablakokat kell egy Persze. kifölújítani. Nagyon-nagyon nagyon jó jól temperál. De mondom az is, hogy, hogy a területen nagyon jó tartalékok voltak és a pályázatnál, tehát ami most a, aminek a nyugati a győztese. Volt két olyan pályamunka, amelyik annak kéne, hogy a kiírás új elhelyezést kért, Mégis volt két olyan pályamunkam, amelyek a jelenlegi mellett tört lánzsát, és ezt nagyon szépen be is ugyan, hogy ők nem költöztek volna el, hanem itt... Egy e... akkos útér környékére koncertáltak volna, de nem egymás mellé lett volna, uh -huh. hanem úgy mondom, mint például a minisztérium Minisztériumban. És azok, azok miért nem szerepeltek egyáltalán a közszületben? Hát én szerintem azért volt ez, hogy eleve volt ez az egész zsűrizés kétszintű volt, volt egy szakmai zsűri, és aztán volt egy bíráló bizottság. Ez akik voltak? Hát az volt a főépítész, meg minisztériumok, kancellárja, tehát azok. Ilyen, tehát mi voltunk a szakma, ugye a mm. urbanisztika, műegyetem, meg. És, és ez a német építész, az az, már a, mm. az Azt hiszem, az már a megvalósítás után jött, azt hiszem. hogy mm. a, a bizottság. Csak igen, az a három, a három, igen, az a három íres főépítész. Miért döntöttek a nyugati Na, és akkor az volt a érdekes volt, tehát akkor mi. Ezt megcsináltuk, ezt a... Adhatnak. Igen, igen, a változatokat, tehát nem is tudom 20, vagy nem is tudom hány pályázat jött, mert a 30 több is. Szóval nagyon megbolygatta a, a szakmai közéleményt. És akkor úgy emlékszem, hogy négy, vagy öt változat jött, nem rangsoroltunk, ugye, hanem csak, ami négy jött, amelyik mindenki azt mondta, hogy na, ez fontos. Egyik volt a, ugye, a nyugati, a déli, és akkor a a, nem a csepeli észak volt, hanem a Ráczkevei Dunágnak az felső része. De a Csepel-Északot is érintette. És a negyedik volt az, hogy a jellegi. Tehát érdekes volt, hogy, hogy tehát tényleg a neve személyiségek, akik Benne voltak a Bírá bizottságban, majdnem mindenki azt mondta, hogy még nem jó ott, ahol van. Ugye eleve, mert elmondták azt is, hogy ugye mindig az a törekvés, hogy kevesebb minisztérium legyen és kevesebb létszám legyen. De, de meg, legyen a, kevesebb, meg és akkor Igen, és akkor, hmm. ugye akkor, ha kevesebb van, akkor még ugye van köt, ráadásul a kosútéri alatt ki lehet egy óriási parkolót is. tehát. De ugyanakkor meg éppen ez volt az egyik poén is, hogy a kosútéri megálló az pont azért jó, mert, mert ott van. ezt nagyon kényelmesen mert ki van. tudja szolgálni minden szempontból. Tehát azt nem lehet igényelni, hogy minden egyes tiszviselő autóval érkezzen meg. Tehát ez, ez, ez ma már nonsens, tehát Ugye Londonban is ugye hát busszal meg taxival járnak be, hát nem is lehet behajtani. Csak de nélkül, Na, tehát a biztonságra visszatérve a, a, ezek a biztonsági szakemberek ezek azt mondták, hogy a legbiztonságosabb az, amikor egy épület körbejárható. Tehát amikor az, hogy egymás mellett van több, azt ők nem talán azt nem ütött át az inkább küszöbüket, vagy mikor azt mondtuk, hogy... hogy mert volt olyan változás, amikor nagyon, szóval nagyon szépen összeredett volna rakni, ugye, hát a gondoljuk meg, hogy a, a, ott éppen a korsú metró kiárat van, ugye fölötte van a Meteszékház, mögött a Szavodalmi Vatal, és az egész épület többet gyakorlatilag hát irodákból áll. És akkor megkérdeztük, hogy mi lenne, hogyha ide beraknánk mondjuk három vagy négy minisztériumot, persze ilyen átalakításokat. Akkor csinál, legyenek, hogy körbe lehet járni. Akkor megint ott volt ugye mm -hmm. mai hát a mai évata... műsztelnök a körbejárhatóságnál azt jelenti, hogy, hogy szóval emberi léptékkel igen, igen. igen. Lehető, Tehát ugye körbe kamerázható is, körbe kamerász... és akkor látja, ki körbe érkezik, honnan jön, lehető, mit csinál. Felülmény. igen. Mm -hmm. De hát, mondom, nem avadtak be a részletekbe. De, de, de, de, de ebben az esetben a, a, a, a tervezett épületek azok éppen ezen körbe volt. voltak egy az hatalmas tömk keletés. Így van én is azt gondolom, hogy rengeteg van, beugróval is körbejárhattak. Beugróval, belső udvarokkal, izével, tehát az egy elég zegzugos valami el. Én nem Igen. értek mondjuk a biztonság Igen. dolgokhoz, de a objektum védelem megének De én is úgy láttam egy laikus szemmelés, hogy hát az, az szerintem az egy nagyon rossz megoldás lett volna. De hogyha összevetjük, mondom a többivel. Mégis azt mondom, hogy a nyugati volt a legjobb. Tehát a déli, én szerintem a déli ez még rosszabb lett volna, mm -hmm. hogyha a déli pályadvarhoz rakják. Úgyhogy, amire ja. A Csepel-Északot elmondtam, mm -hmm. hogy én ezzel nem értek egyet, a Kopaszigát, azt szintén nem. Az, hogy kimenjen még messze, mert volt olyan hát, pályázat, amelyik Budapestre akart, Igen, hogy mondom, volt ilyenek. Egyébként lehetne egész bátor ötleteket is, és akkor hm. Budapest egész egyszerűen megszabadulna egy csomó. Attól, hát, hogy az a vízfej. Nézd, én én ebben, jó, én ebben lehet, konzervatív vagyok. Tehát én azt gondolom, húzó, de, hogy egy állam. Én állam igazgatási csúcs, intézményeknek szerintem Fővárosban tartós állami. és méltó helyen kell. az egész jól elműködött, most nem azért, mert az, az, az volt az idegre, de idegenre tekintették tekintették végig, végig is, és tehát... úgy is építették, hogy elmész oda az olyan, mint egy kollégium. De. Nem kis elbújó épületecskék szól, de az, az én azt gondolom, hogy ez egy koncepció is volt, uh -huh. hogy mindig tudják ott legyen a tudatukban, különben ez nagyon fontos, nem beszéltünk eddig erről, csak nagyon részletesen vagy részlegesen, hogy a kormányzati negyed helyezésnek van-nagyon nagyon erős szimbolikus jelentősége. Tehát ugye az, hogy, hogy az Egyesült Államokban is, vagy a, tudom, hogy a Londonban, ugye ugyanott vannak, Szóval ennek van egy üzenete, hogy ez egy tartós, hogy a Moszkvába akar tehát ennek van egy nagyon erős üzenete, vagy Berlinben, ugye az is mennyit e, e, gondolkodtak az, hogy milyen legyen, és milyen szimbolikus e, üzenetet hordozan, úgyhogy ez, a, ez a, a folyón átnyúló, összekapcsolódó kéz, kelet-nyugat, két város, és szerintem ezt ez például. Mit? Lehet tudni arról, hogy végül is miért állították ezt le, és hát végül is a tanulságokról is érdemes lenne itt a vége felé valamit mondani, a tehát én csak a személyes tudom mondani, mert nem vagyok beadva, meg csak újságokba ugye nagyon mindig figyeltem intenzíven. Én azt gondolom, amit előbb mondtam, hogy szerintem benne van az, hogy hogy ez a tehát, hogy az intézmények elég önállók ahhoz, hogy kimerjék mondani, akár hatalma szemben is, hogy ez mondjuk tarthatatlan, mondom, ez a közlekedés, MÁV, környezetvédelem, ugye voltak ezek az ügyek, hogy tervtanácson nem megy el. Függetlenül Független, hogy mindig mögére gondolni politikai tartalmakat. De én azt gondolom, hogy ha egy hatóság ezt kimeri mondani, hogy márpedig ez nem felel meg, és az az embernek úgy hívja, hogy fontosabb ez az ő szakmai meggyőzés és a széke, és az sokkal inkább attól függ, hogy az ő főnöke mit fog mondani, mint azt, hogy mit mond egy teljesen másik intézmény, még akkor hogy az mondjuk a kancellárja. Szerintem ez egy fontos dolog. Te én azt gondolom, hogy ez is benne volt. A másik szerintem, hogy finanszírozhatatlan volt ez. Tehát ez, ez volt a legnagyobb probléma, és a harmadik, meg ugye, amit ugye ezt a újság ugye mindig ezt hozza elő, hogy rossz az üzenete. Tehát akkor, amikor úgy, úgy csúszunk le a lejtőn, és állandó megélhetési problémák vannak, meg adósság, meg minden egyéb, akkor belekezdni egy ilyen ember, hát ez szerintem hmm. egy, egy politikalag nem, nem járható. De ez az én véleményem, tehát ez fogalom sincs belül, mi van. De még egy, de nem rövid kérdés, de azért röviden próbál rá válaszolni, hogy a tervezés a pályázatnál adott esetben lehetette szempont az, hogy valaki nem alapvetően csak építészeti tervet ad be, hanem szervezetfejlesztési tervet. Sajnos nem, nem volt. Ugyanis, ugyanis ez egy óriási működő hivatal kombináció, ahol, ahol én úgy gondolom számos funkció valóban pláne korszerű eszközökkel adott esetben egyszerűsíthető Hely, helyeket meg lehet takarítani elektronikusan. Másrészt bizonyos funkciók, például ügyfélfogadók, stb. tehát olyan milyen közönségszolgálati helyek, amennyiben szükség van ezekre, azoknak pedig egész egyszerűen lehet találni egészen más helyet is, mint magukban a, a háttérmunkát folytató épületekben, vagy irodákban. A kiírás szerint ugye hát csak annyiban jelent meg a szervezet hát fejlesztés, amennyiben ez a térben megjelenik. Ugye? A teremsorokban, a kiszolgáló létesítményekben, parkolásban. Tehát belső szervezet, nem is lett volna rá idő. Tehát annyira rövid volt a, a pályázati kiírás, hogy, hogy abba belementek volna ezek a tervező csapatok, hogy megnézzük a legkorszerűbb fejlesztési elveket, meg hát szóval szerintem az, az járhatatlan lett volna ez csak a térbelileg foglalkoztak vele, de én nagyon egyetértek, amit mondasz. Hát például van is egy sor olyan önkormányzat van, ahol a, a polgármesteri hivatal, tehát a hivatal és az ügyfélszolgálat, tehát ahol minden más ügyet intéznek, máshol van. Például a második kerületben is, hogy ott van a Akropolison ugye a hivatal, de az ügyfélszolgálat, az pont ott van a jó forgalmas helyen, ahol mindenki Most lép jó, kettőt nem, és már benn van. Igen. És nem kell ott kérdezősködni, hogy merre is van, és otthon meg van. Folyósokon bolyongani, meg, mert majd egy minisztériumban az a jellemző, hogy a folyósokon kell bolyongani az ügyfélnek, hogyha akar valamit. Igen, igen. Uh -huh. Tehát ezzel egyetértek, tehát uh -huh. de én mondom, én, én végül is örülök ennek, hogy ez így alakult, mert szerintem ez, tehát, hogyha valami rosszul indul, az rosszul is folytatódik, szóval ebben rengeteg probléma lett volna. Uh -huh. Plusz szerintem. mindegyik minisztériumnak külön kompjúter, meg nem tudom milyen raktára van, mindegyiknek külön. Ö, ö, számítástéknék. Meg így, tudod, meg itt szolgáló, Meg van egy illúzió még, amit ezt még terve. gyorsan elmondok, ami mindig fölmerül ilyen intézményfejlesztésnél, hogy azt gondolják, hogy és függetlenül a biztos... így a így van. Tehát, tehát ide akarok kikutni, hogy ugye az volt az elf, hogy most különböző épületekben vannak, különböző helyeken. Hú, ez milyen hatékonytalan. Legyen egy nagyban az összes minisztérium, és akkor egy rendszer van Bocsánat. Igen ám, de ez csak egyszer működik, amikor először elhelyezik őket. De miután ez egy élő szervezet. Tehát ezért van, hogy a negyeddel minden ciklusban kell foglalkozni. Mert, mert ugye ezek nem, nem áll, nem mond az iskola, hogy egyszer megépítik, és akkor jönnek ilyen a gyerekek. De esetben azért ilyen, el, előjön az is, hogy ilyenkor jön a kiszervezés. Pontosan, ugye. Tehát újraindul elindul, rossz újra szódás. Ezt, ezt akartam mondani. A rossz külső cég adja, nem feltétlenül. rá. Ha csak el, na, azért mondom, hogy csak a, a kiinduló pontban működik ezt. akkor, amikor egy egy hatalmi struktúra, minisztériumok száma, és mondjuk órási egyetértés is van az összes miniszter és összes párt között. És létrejön. De az élet az meg fogja változtatni, mert csak jön az mondjuk egy uniós fejlesztési forrás, hogy hú, föl kell duzztani ezt a hivatalt. Abban a pillanatban már arrébb kell mászni valamik emeleten, akkor a másik, hova rakjuk, akkor átbújjan az utca túloldalára, ugye a Podmaniszkó túloldalára, akkor ott kezdik el. Ugye, úgy elindul az a folyamat, ami volt a szociálisban, hogy padlás terekben, pincékben, meg lakásokban. Tulajdonképpen az egésznek a Inkább véleményként mondanám, hogy van egy reprezentációs, meg ilyen márványtábla gyártó attitűdje ennek a dolognak, hogy készült XY idejében, mint annak idején első Ferenc Szózsef országlások idején t -t -t -t -t fel van sorolva ki mindenki idején épült valami. Én ezt látom emelőtt, mert egyébként, hogyha pragmatikusan nézem a dolgot, a mai internetes, mobiltelefonos világban ezért értelmetlen még gondolkozni is azon, hogy van-e jelentőség annak, ha két hivatal egymás közelébe van, vagy egy a távolában van, hiszen uh, igazán egyébkéntból uh, a mai jegyzem, technika van, ö, van, mert azért bizonyos, bizonyos funkcióknál a, a, személyes a személyes távolságnak, uh, tehát ahol együtt kell dolgozni, ott a hatékonyság De nagyon drasztikusan csökken, hogyha nem elérhető. Ez csak, csak ez, csak ez töredékére csökkent ahhoz képest, ami ezt a ténye. postás világban történt volt még annak idején, meg a fullajtáros világban. Tehát igazán ez úgy érzem, hogy mire kitalálták ezt, aktuálatását vesztette. Ez lehetséges. Igen, ebben egyetértek, tehát, hogy, tehát a, a, most, amikor végezzük ugye, a város tervezői meg urbanisztikai munkáinkat, nagyon szépen így kijön ez a, az elektronikus világ előnye, tehát az, hogy valóban sokkal ritkábban kell találkozni, de nélkülözhetetlen. Tehát valóban lehet dolgozni úgy, hogy küldözgetjük egymásnak az anyagokat, és sőt Skype-on, meg mobiltelefonon beszélünk, de, és nagyon sok... Tehát mechanikus munkát nagyon jól el lehet így intézni, és egyedül elvégezni, de a személyes kontaktus az nélkülözhetetlen. Tehát csak az fogja inspirálni a megoldást. Tehát a, ezek a hűvös levelek, ezek nem fogják. Milyen, mm -hmm. amit az ember. Ma a nagyvárosi Délemmákban Vargöthős Béla volt a vendégünk, Kolondzsi a Gáborral, együtt Búlcsúzom a Bányai Gézát hallották. A kormányzati negyed nagyon érdekes háttér előkészítő folyamatáiról hallottunk. Ma azt hiszem, hogy nem sok helyen hangzottak ilyenek. Általában a sajtó nagyon a felszínen mozgott ebben a kérdésben. Köszönjük szépen, két hét múlva jelentkezünk ismét.